Kapitel 8 Hvem er som den vise? Og hvem kjenner tydningen av en ting? Ett menneskes visdom får hans ansikt til å lyse, og til og med strengheten i hans ansikt forandres til det bedre. Jeg sier, håll kongens befaling og det av hensyn til Guds ed. Vær ikke snart til gå bort fra ham. Still deg ikke i en dålig sak. For alt det han har lyst til gjør han, ettersom kongens ord er den rådende makt, og hvem kan si til han? Vad gjør du?» Den som håller budet skal ikke erfare no ulykkelig, og det vise hjertet skal kjenne både tid og dom. For det finnes en tid og en dom for et hvert foretagende, ettersom menneskenes ulykke er stor over dem. Det er jo ingen som vet vad som kommer til å skje, for hvem kan fortelle ham nøyaktig hvordan det vil komme til å skje? Det er ikke noen menneske som har makt over ånden til å holde ånden tilbake. Det er heller ikke noen rådende makt på dødsdagen. Det er heller ikke noen fritagelse i krigen. Og ondskapen vil ikke redde dem som henger seg til den. Alt dette har jeg sett og jeg venter mitt hjerte til en vær gjerning som er blitt utført under solen i løpet av den tid da mennesker hersket over mennesket til skade for ham. Men selv om det er slik, har jeg sett i onde bli begravet, hvordan de kom inn, og hvordan de gikk bort fra det hellige sted og ble glemt i den byen hvor de hadde handlet slik. Også dette er tomhet. For Fordi dommen over en ond gjerning ikke hurtig er blitt fullbyrdet, Derfor er menneskesønnenes hjerte blitt fullstendig innstilt på å gjøre det som er ondt. Selv en synder kan gjøre det som er ondt hundre ganger og fortsette i lang tid som han lyster, er jeg likevel også klar over at det skal gå dem som frykter den sanne Gud godt, fordi de har fryktet ham. Men den onde skal det slett ikke gå godt, og han skal heller ikke forlenge sine dager, som er like en skygge, fordi han ikke frykter Gud. Det er en tomhet som hender på jorden, at det finnes rettferdige som det går som om de hade gjort de ondesverk, og at det finnes onde som det går som om de hade gjort de rettferdige sverk. Jeg sa at også dette er tomhet. Og selv priste jeg gleden, for menneskene har ikke noe bedre under solen enn å spise og drikke og glede seg, og at dette skulle følge dem i deres hare arbeid i deres levedager, som den sanne Gud har gitt dem under solen. I samsvar med dette venter jeg mitt hjerte til å kjenne visdom og til å se den beskjeftigelse som utøves på jorden, for det finnes noen som ikke ser søvn med sine øyne hverken dag eller natt. Og jeg så alt den sanne Guds verk, hvordan menneskene ikke kan utgrunne det verk som er blitt gjort under solen. Hvor mye menneskene enn fortsetter å arbeide hardt for å søke, utgrunner de det likevel ikke. Og selv om de skulle si at de er vise nok til å kjenne det, ville de ikke kunne utgrunne det.